Однакова заколисуванка, однаковий шум. Недалеко ріки, злучаючись своїм городом із горою Чабаницею, стояла з обійстям і млином своїм хата далеко і широко знаної багачки вдови Іванихи-Дубихи. Шуміла ріка, гудів млин, шуміли сосни, а все враз, хоч в ніч, хоч в день, вони держалися враз. Зеленіли смиряки, ослонюючи і окидаючи густою тінню хату славної багачки, побожної і строгої господині Іванихи-Дубихи. У городі пишалися квіти, відколи вона лише віддалася. Пишалися в неї до пізні осені, бо в тім вона вже за дівочих літ кохалася, а повдовівши та оставшись лише з одною дитиною, жилася з ними до того, що її город, хоча і колахати не дуже вже великий, був би їй без світів видався гірше пустині. Найкраще, що пишалося в ньому, це були великі червоні зимуючі в землі маки, яких у цілім селі ніхто окрім неї не мав. В оцім-то селі замкнені горами, перебували одного разу на велике щодування мешканців кілька день цигани. Не поодиноко, як би хто може думав, а цілою громадою, що прибула нараз кількома вазами. Переїздячи багато міст і сіл, вертаючись в Угорщину, розложилися вони на кілька день із своїми шатрами саме тут, недалеко у границі, у сусідстві у горе Чабаниці, трохи у віддаленні від самого села. Мешканці, хоч і неполохливі здачі, затривожилися чимало тими чорними непрошеними гістьми. Здавна оповідало про них речі, які не викликали прихильності до них – Уже сама легенда, що в'язалася з ними, хоч і не всім знана, буцімто їх предки не прийняли недпочинок Марії, що тікала з Божим дитятком Іосифом, чинила з них якихось ворогів. До того було всім звісно, що цигани мали в різних місцях гір свої тайни, криївки і схованки, звідти нападали ночами на подорожніх, ограбовували та вбивали їх. Збагачуючись так різним добром. Потім так само згадано, скоро і потайно, як з'явилися, зникли. Куди, як і що, ніхто докладно не знав. Прибувши, запалювали ночами для повідомлення громади про свою присутність великі огні. Відтак по долині розглазилися селами поодиноко. Тут по там розпитуючи, чи нема, кітлів до поправки, там збираючи по чудотворне зілля, там ворожачі, там виграваючи на скрипці або цимпалах закусень хліба або якусь стару одежину, там, ну, як сказано, нападали на подорожніх і все з якимось поспіхом, мов все у перелеті. З'являючись цим разом тут, у цім селі під горою Чабаницею, Просили про дозвіл задержатися ось тиждень. Цього їм відмовлено, скорочуючи побут наполовину. У тих кількох днях скоїлася між ними пригода, що не забувалася так скоро. Прибуло п'ять возів, прикритих закуреним лахміттям, будою, із яких визирало відстрашаючи чорні, полихаті голови старих і молодих циганок та дітей. Обіч і позародвозів, запряжених кіньми і віслюками, ішли цигани-чоловіки, роззираючися блискучим чорним оком цікаво округ себе. Як сказано, розложили свої шатра недалеко села і ріки під горою Чобаницею, а зараз з самого вечора розклали великий огонь. Третій днини по їх приїзді знявся в однім в Гамір – що не тихомирювався два дні. Якраз третій ночі по їх приїзді привела молода Мавра, жінка теперішнього провідника циганів на ім'я Раду,